eta kiro laktualitate beruarekin abiatuko dugu berri xailau errukbihan baionak etxian jokatuko du pro debiko finala erdia elduden igandian izanen da hori atxaldeko bi hontan eta kolomieko taldea resibituko dute juli urdinek jandoze zelaian laportarrek azo mondomartzenen kontra ogoi tairu amazazpi irabazi eta gero fase regularreko edo multsoko bigarren postuan bukatzen dute frogatuz lionen ondotik talde gotiorretarik bat Dela mail hortan, orai topa malauera berri zigaitia amesten dute, hola ziduate? Eleoiek zituzten seguraski baionako jokalariek atzo garaipenaren ondotik elgari lotuak zirelarik zela erdi erdian. Mono irabazirik, final erdia etxen jokatzea seurtatua, baina gogoan izan dute dola urte zen horietariko batzu Topama Malautik prodebida ja usten ez zirela leku berdin hortan. Horietariko batzen, zen Gregori Arganez astalkaria eta hori da. Ni te ici au milieu de terrain on attendait les résultats pour savoir qui descend et c'était nous et donc se retrouver au milieu du de, de pleurer. <coughs> donc on avait à cœur aujourd'hui d'avoir les sourires le match. Ci chose faite. eta Eriak Garciaren la portaren begitartean normala den bezala. Partida ez da ikaragarria oretariko izan, baina baitentxo hondikoa bitaldek baitzuten Sergiokoan. Bai onak lehenzatí on bategin du, pokiren entxegu bizik eder batekin gainera, idurizuen gauzak eskutan zituela, baina landestarek jakin izan dute kontaktuan egoiten markagailuan eta bukaeran partidaren garaipena ere ezain urunpasa, mondo marzanen dako baionak oi batek, klema azken milimetroan galdu baitu entxegu baten baloina. Garaipen batek final etxean jokatzea sehurtatuko zuen landestarei oren partez horiakien jokatuko dute elduden larun batean. Baionak bere aldetik kolomia izanen par contrario gotora c'est bien quand on mène et qu'on joue bien dès que les adversaires se mettent à tenir le ballon qu'on la pub les gens ils sont spectateurs ils ont peur et j'attends un peu plus de folie ouais j'en attends plus sur le terrain donc c'est nous les premiers responsables et je crois que le public faut pas qu'ils commence l'apéro trop tôt faut qu'ils en gardet pour après Usaiako morearekin baionako trebatzailea. Egan bezala, lehen finale erdia helduen larumatean izanen da, tseietan, horiak eta monomar artean, eta bigarena igandean atxaleko bihontan bayona kolomie zuzenean segitzen alko duzuena Euskal Igatietan. Eta erra berda ere atzo miarritzek bere aldetik galdu duela hori jaken ogoita lau eta amasei eta zorsi gerren bukatzen dute sasoina, prode biortan egin dugu ere akizek bere burua doidoietarik salbatu duela eksan provenzek baitu mai, maila galdu atzo federal bian doni bane loizunek bai estatu du endaian ardietzik garaipena eta berriz irabanzidu etxian oita amost, amost berazelduden urtean federal batian diokatzen alko du, diokatzen nalco Diogo Selene uh, Ortega ko jokolaria ka dira ardura dune ke badituste duda ka cambia baitu diru beharren aldetik de ce qui eta ore ke ta eta finitzeko 3erren finala sorcigerenak ilavasi dute do ditu mendikotako taldeak ko taldia ka 17 MH/ ka 17 Bazi o perigoren contra chirota finala la dira, dida Beraz, bestalde irurogo jurteko gizon bat desagertu da kanbotik joan den hortziralean bilatzen du, kardi izeneko eritasunaz sofritzen duela gizon horrek ere seinalatzen dute. Elkargo bakarraipa goskalerriaren za, terrien boskaldiak akasik bururatuak dira, ameka herri falta dira ora ino hortarako, eta boskatu duten eunta berroita zazpiegitaik, eunta sorsiek indute alde ogoita emeitziek kontra. Europak bultzatzen duen POKTEFA izeneko programak mugaz gaindiko lankideza gauzatzeko helburua du, horren kadira Europak berroita bat proiektu dirustatuko ditu. Marka Forestier. Gipuzkoa, Araba Afarjoa, Aragoia eta Pirinio Atlantikoko Departamenduaren arteko kooperazioak kantutan hartzen du Pogtefak. Mugetaz diren populakuntzen ahemanak sendotzeko eta erri bakoitzaren ekonomia eta gizartea integratzea du helburu hainbat proiektuen bidez. Maide garrostiki, proiektu eta sarduratzen da Pogtefa programan. Tous ces fonds ce sont des fonds euh, vraiment de, de la Commission européenne. Là, le cadre duquel on ne doit pas sortir, et euh, justement toute la gymnastique, c'est d'être à la fois dans le cadre réglementaire que nous impose l'Europe. A divider connect, le projet de l'Europe est en dehors de, de l'Union Européenne-Landie, à ce si tout, tout en respectant ce cadre, voilà on a on a fait remonter ce projet, puisqu'on pense qu'il est très important pour le territoire. Le projet de l'Union Européenne a été en train de faire un projet Personnellement, c'est un pays de l'économie et de l'économie. Il y a un pays qui a été dans un pays qui a été dans Jean-Jacques Lasser Vous me parliez des pays cyclables, mais je vous assure, il n'y a pas de petits sujet il y a pas de petits dossiers. Il y a des pays a été un pays qui a été vont arriver de Perpignan jusqu'à Bayonne, elles vont arriver du nord de l'Europe jusqu'ici. Nous mettrons toutes ces personnes-là qui passent on chez nous euh, Gipuzkoa Mendik Pachatzen diren pertsonak harremanetan euh, emanen euh, ditugu euh, eta giza komunikazioan estego zatikia. C'est quelque chose de de de bref tous les projets je crois que tous les sujets sont intéressants. Bi milata ama la ueta bi milata oke arteko lankidetzarako balio kodotet dute proiektuek mementuko 22.5 million d euro aterako dira hauen dirustatzeko Eta proiektuainko bigeen deialdia abiatoko da heldu den urte hondarriko. Bestalde, atelier legislatibo bat antolatzen du kolet Kdevi deputatuak aratsaldeuntan sei hontan, Baionako albizia gean. hegaliite ez zittua honete izeneko lege xedearen kalita da, Kollet Kapdebieek Patrick Kanner ministroa gomtatzen gaiak besteak beste elka arteetan engaiatzearen balioa gazten autonomia laguntzia diskrimin dis nazione edo bezketaren kontrako burroka etorriko diren diendek eien hoar eta proposamenak egiten alko diskiote ministroari hori baionako albizia gelan plantun etorbiaren amostian mm. Izkurako Faustin menta berigela, bete da, zoatxaldian, lapurdi eta basena farroko helduen kantu xapelketakari. Epaileak, publikoa eta kantariak berak adorzidan egiteko, maila undiko kantaldia eskainia izan dela, kantuak izi ongi landuak izan direla, eta sorkuntza hainitz proposatu direla, kantu tradizionalen tartetik, panxikaran bide. Ikazkin txar bat harturik laguntza lasterrik asin nuen egiten nikatza Kantu xarrak bainan ere berriak entzundira kantu xapelketa ederuntan publikoa pozik aurkitu dugu kantalitik ateatzeana. Biziki edera, eh, mautak usitaik biziki gustako Biziki unta bat atseman dut, demora ona pasatu dut bazen iriteko, kantu goxok entzuteko, tradizionalak, deneta Laik. Bai, eh, polita biziki behinan, puskat, uh, modernoazen puskabat. Zuretako sobera modernoa? Bai, enetako ba. Hal, nia hurra behin ez, lehen gobe behin ez, nia hurra. Gai... Egia da, sorkuntzainiz, proposatuak izan direla horten, emezortzi kantuetarik erdiak alaziren. Lehen aldiko zepai maha hilanetan den, etxe kantariari bere iritzia galdegin diogu. Bikaina, atxalde, bikaina pasadut, epai maieko bestekidekieena giro biziki ona sorpresaz sokpresai ibiligira egia da. Txapelketa izanki sariak banatu dira eta lehen sariak aipatzekotan egndezagun bakakakoa joninitzaina itsasua garrentzat izan dela, eta publikoaren saria amikuseko amokatiketan taldearentzat entzun ditzaguna. Bazen behin aur nio bat etxetik uxun Galduz bat egin izkantuz beste lagun batzuekilean batu talde bat eta ara horrek orri or, or, or, or ere hene delibiroat eta gero bertzalde maitotizik egik basileko musika eta eta baina nintien ere eskoraz itzak eman eta kontent gara ba Bararun barai unpari daram baiar Eta de egine ginoen uh, piskabat Dona Pauleri buruz, Ajantzari buruz, Dona Pauleko azkena gainari buruz. Eta egine ginoen hori jiori piskabat uh, aurten, egin eta bagin nuen dira ideea, ari kompainik rioa lujena, egine ginoen baliatu. Golo adintzauku barxerkiaren ideea. Zubura bentsatu gabe. Emen, basferia ia ia Arribe, ia, Arribe Bia egan mozoko ekin errezkiago kantazen dela ere ah, bon, voilà. Ego efektu gehiago kantuari ere <t 'un> Luma bikotea ere xaristatu haizan da Eta taldeetan ziburuko sortziburu Azkenik xorkuntza xaria garazialdeko xeitan taldeari joan zaio <t 'un> Ara Euskal Kantusapleketa joan da eta haau gerren mailatza taula da ere joan da aurtengo maulekoan zerki festivalala abokatu da larununtan jaialaian eman diren ikusgargi harrekastatsuekin ostirian maule gainean estrena ofiziala hasirik, larun bat gaueikoa toki saldatzea erabaki mauleko kultur batzordeak eta hori euriaren beldu geez zorreengatik jaialaian egin dira ikusgagiak eta berant pixkaatekin hartu du edo abbiatu da gabaldia alere jendiak egon dira bururapen aktioa. Kirolekin hasi eta kirolekin buru dugu dugu berisailau, pilotarekin bereziki, erraiteko eskuzkan trinketian, azkeindarrak bat batasunak asunak, ba duela buruz burukako lehiak eta bat antolatua, finala erdietan gishan dutek irabazidu bilbaoren kontra berroi eta goita amar, eta bestian dukasun nausitu da amuleti, hau lagalden orde arizena, dukazu kirabazi berroi emeltzi finala behaz gishan dute eta dukazu den artian, eta hori, elduden maiatzenen goita zorzi, Hizain da, altxaleko, zazpek eta erditan, negre baita, eluden, ladun da. Eta eskuska eskerparetan, profesionaletan, buruz finala, biara munean, maia zeren ogoita behatzen, gandian, jokatuko da, bilboko eskerparetan, urritiko etxea, irribarriaren kontra, igandeuntan atzo, irugarren eta laugerren postuak jokatu dira, finala erdien galtza hile nartian, tolosan, eta hor, bengo etxea, altunari nausitu da, ogoita bi eta amaseia. Inzina, goiz berri saioarekin zoekin eh, batit eta Pampi, eta nazoarteko berrietan, austrian eskoin mutura eta ekologisten arteko lehiak ezta trinkatua. Europa ikaratu da eskoin mutureko norber ofer president berri aizan aike, parean Alexander van der Belen ekologista du. Biak eguneko behogoita amaharen inguruetan dira, hainbeste nun eta ezten emaitza ofizialik atera atzo, goizuntan jim behar zenbakiak, gutun bidezko bozkan kondatzearen beha baitaude, argiki eskuin muturrekoa den lehen presidentea litaitaike Europak bat asunean, sepo eta oubp kontserbadoren konservadorean gainbeera ikusgarria da, horiek boterean ziren Bigarren mundu gerlatikunat, krisia ekonomikoa eta etorkinen gaia horretik pasatu dira. Gretziako eskerrak uh, murriz ketekin segitzen du. Privatizazio prozesuen abiadura azkartzea, urrekonduetan utxegiteak baldin badira mekanismo xusentzaile bat eta iluzurta iaz fiskalari buruz, buru egiteko Egitura bat plantan ezartzen dute. joan den Siriza Sir za eskejeko koalizioa buruuan egialdeak boskako txila mil euroko laguntza negoziatu zuen eta erabaki horiek ogen ondorioak dira. Hala ere zogaren arintzea espero dute egziako agintariak duela bihate Europako Finantza ministroak alde hortarako irireikidura bat erakutsi baizutzen. eta naoarteko diru funtsak ere ordaintzeko epeen luzatzeak galdegin du, Alemania horrekin ez da ados, bilkura biak dute. Eta Franzia esantzalik abe? Bai, iduriz, eta ez da metafora bat, lanlegaren protestaren ondorioa baizik sortzi petroleo findegietarik sei greban dira, hiru osoki geltituak eta beste hiru urratx geldoan, esantza posta frango ere agortuak dira. Departamendu batzuk, eh, ja kemerdam, ugatzu dutela esantzaren salmenta Ogoi Pintara autobakotx mugimendua indartuko dela aitzen ikusten da ez sindikatu batzuk aldaeitzen baitute gobernuaren irmotasunaren aitzinean